Astele nuntan geopolitikaz mitzatzeko, David lan Hor dugu, egunon zuri, David. Bai, egunon, Christof. Eta gaur, aipatunain izueke, Turkiak militarki okupatzen duen lujalde bat. Siriako Kurdistan, beraz. Eta ez, gaur, bedelen ez, Tsipre aipatunain nuke. Beraz, historio zahar bat. Bai, zahar, hori uh, da, mila bedelazionta ibagoita malauan, Turkiak Txipre uartearen erdia inbaditu zuen, eta gelostik, uartea bitan bandatu da. Gehiangoa Grecia raduen uartearen zatia, Txipreko republika Bilakatu da, eta 2000-elauean, Europar batasunan txartu da. Ordez, okupatuaden zatia gehiango Turkiako, beste herriak ez dute ezagutzen Turkiak izan ezik. Berriz batzeko izan dira alta negoziaketak. Ba bat baino gehiago gainera. Azkenak joanen udan izan dira eta pogot batekin bukatu dira, baina Kaik lortzekotan ziren. Uartean, tropa Turkkiarren atxikitzeak sortu du blokea. Baina uhartearen bialdeak ados dira behiz batzeko? Bai bexihala izan ez bada ere ados, ados dira gaur egun. Gresiaen aldean hauteskundeak iragan begi dira usteut Ootssaaian, Eta autefle, auteflehen biedenek bateratzearen alde zegoen autagai bat aukeratu dute. Esperantza hor da, beraz? Bai, pixkat, baina ez da ez da bateri reza izango bi arazoien gatik. Batik, Turkia iparaldeko gizarte zibila isidarazten xaiatzen alida. Adibidez, urtarilean ango egunkari batek turkiak silian uh, egin duen interbentzioarenen aurkako artikulu bat argitalatu zuen Artikulua, okupazio beribate turkiaren sat isenbuluko asem pentsatzeko da erdogan lehen ministro turkierak estuela sobera gustukoa izan ara da artikulu hori lotsagarria eta moralik gabekoa zela errandu eta batez ere erantzun bat eskatu du birana 8 grisak izeneko Turkiak ultraeskuindarrak gidaturiko bosteun lagunek, egun egoitza seatu zuten. Eta zoinda aipatzen zinuen bigarren oztopua bateratzeko? Oli da meditaran ekialdean, e, aurkitutako tako gaz hobi angiei lotuada ahazoi hori. E, Egipto, Libano, Israel eta Txiprearen palean, kokatuak dira hobi horiek. Berri ona izan behar duke Txipreren zat? Atseran hori uste zen, baina Erdoganek, errandu ez zuela hon hartuko, Greziar Txipriotek, miatzeak egitea, bele herria ekin za antiterrorista batean morgilduaz egoelari. Horrela izendatzen uh, du siliako kurdistanen dalaman ekin za militara. Baina hobiak Txipreren itxasaldean kokatu gira? Bai, hori da, uh, baina Turkiak ez duenez txipre ezagutzen, horrek ez du inyungo baliolik bere ikuspundutik. Otsailan, e, gerla etxasontzi bat bidaridu italiakoan presa batek egiten zituen miaketak trabatzeko. Eta berreki irandu ekson mobilekin gauza bera eginen duela. E, Erdoganek, jo uh, Sirian bezalako ekintza militar bat bidaratzeko pres dagoela. Beraz, gas o bi horiek oso garantizuak dira? Bai, eskualdeko geopolitika energetikoa aldatu dezakete. Olain arte, Turkia pasabide behartuazen gaxa bidelatzeko. Baina, aurkikuntza horrekin, aurkera berri bat sortzen alida, Txipre, Egipto, Israel eta Grecia batuko dituzkena. Grecia, beraz etxai historikoa? Bai, eta doinua bortitzen alida lan leheroski. Erdoganek... Erandu greziarek eta txipreko greziarek arrokeri gutxiago erakutsiko zutela, Turkiako gerla itxasontzi eta egazkinak urbilzen ikusiko zetustelarik. Eta greziarek erantzun jote Turkiar, uh, Turkiar bidegabeko esku hartze oro zapalduko zetustela eta 6.000 soldatu gehiago bidariko zetustela mugara. Ordoan, esinda iran egoera obbelena denik, txipreko turkiar eta greziar zatien berriz batelatze baten alde. Eiduriz, ez da ez. David, lan milesker, kronika uh, honenako? Ba, nizkazuli, talashtar arte. arte.